«Ну, то знайте, – повів далі майстер Абрагам, – то знайте, Крейслере, що один незвичайний випадок дав мені змогу глибше зазирнути в життя княжича. Ви маєте рацію, коли порівнюєте його з райським змієм. Під гарною оболонкою, цього в нього не відбереш, схована отруйна розбещеність, я б навіть сказав підлість». Так він надумав підлоту. І з багато чого, що тут відбувалося, я довідався, що він обрав своєю жертвою милу Юлію. Он що? вигукнув крейслир і забіг по кімнаті. Он яку мету мають твої солодкі пісні, павичу. Хитро, хитро. Княжич спритний жевжик простягає свої лапи і по дозволеній, по забороненій плоди. Та стривай, масноязикий, неаполітанцю. Ти не знаєш, що Юлію оберігає хоробрий капельмейстер? У нього музика в крові і непогана музика. Тож коли ти наблизишся до Юлії, він поведеться з тобою так, як з проклятущим кварт-квінт-акордом, з яким будь-що треба впоратись. І капельмейстер зробить те, чого вимагає його фах, тобто він упорається з тобою, вігнавши тобі кулю в лоба, або прохромить цією схованою в палиці шпагою. Крейслер витяг із палиці шпагу, став у позицію і запитав майстра, чи він має досить войовничий вигляд, щоб прохромити вельможного собаку. Заспокойтесь, відповів майстер Абрагам. Заспокойтесь, Крейснере. Щоб зіпсувати княжичу гру, не треба таких героїчних подвигів. Проти нього є інша зброя, і я вам дам її в руки. Вчора я сидів у рибальській хатині, коли княжич ішов повз неї зі своїм ад'ютантом. Вони мене не помітили. Князівна Гарна, мовив княжич, але маленька Бенсон – просто богиня. Вся кров у мені закипіла, коли я побачив її. Ох, вона повинна стати моєю ще до того, як я запропоную руку князівні. Як ти гадаєш, вона може виявитись непохитною? Котра жінка встоїть перед вами? Ваша вельможність, – відповів ад'ютант. Але ж хай йому біс, – повів далі княжич, – вона, здається, невинна, як дитина і простодушна, сміючись, додав ад'ютант. А саме невинні й простодушні дівчата, коли їх приголомшить своїм натиском звиклий до успіхів чоловік, покірно піддаються йому, вважаючи потім, що то була Божа воля, і ще й відчувають палку любов до переможця. Так може і з вами вийти ваша вельможність. Непогано було б, сказав княжич, аби тільки побачити її саму. Як це зробити? Дуже легко, відповів ад'ютант. Я помітив, що мала часто гуляє сама в парку. Коли ви... Але тепер вони вже відійшли далі. І я більше нічого не вчув. Мабуть, вони сьогодні ж таки... Спробують здійснити свій пекельний план, і його треба поламати. Я міг би це зробити сам, проте з певних причин не хотів би передчасно показуватись княжичеві на очі. Тому вам, Крейслере, треба негайно йти у зігардс і почекати, поки Юлія, як звичайно, вийде присмерком до озера годувати прирученого лебедя. Саме про ці прогулянки, мабуть, і вивідав той негідник. Але ви матимете зброю Крейслера і найдокладніші настанови, як треба діяти, щоб виявитись добрим полководцем у боротьбі з небезпечним княжичем.